З дитячою радістю усміхалась князівна і широкому обрію, і пекучому повітрю на білому снігу, що я скрив бриліантовими скалками на сонці, і срібному лісу, що біг їм назустріч. Все втішало за двірницю, і вона весело скрикувала навіть цокотливій сороці і чепурному снігурчику, та, знаю все, просила, щоб їхали прудче. Стара панна теж була задоволена своєю вигадкою і не вертала коней назад, аж поки не змерзла. Пізно вже вернулись вони до замку, і той після ясних ночей здався князівні ще більше хмурою тісною темницею. Проте її личко шаріло живим, грайливим рум'янцем, а ясні очі світились ярким захватом. Подякувавши панні за втіху, Ядвіга пішла до свого покою і попросила няню розказати яку казочку. Зраділа старенька. І знову почала про старі байки гомоніти, і знову замріяли перед очима князівни чарівні й жаховиті з'явиська. І на помилі відьма з розпущеною косою, і болотяник, оплетений кушером та рогозом, і чорний лісовик, оброслий мохом, здоровенною герлигою, і ясно-зелені мавки, і бліді русалки, і гуртини хрещених діточок і змії з огняними язиками, і яснозоре, пишне лицарство, що її відстрашило, боронить. Потяглись хоч і невеселі, а все ж бодай не одноманітні часи. Стара панна стала давати більше волі Ядвізі і пускала її проїжджуватися навіть з самою нянею, за проводом лише двох вершників, а то часами дозволяла її з нянею і панянками сходити вниз, аж до річки, сковзатися на срібних підківках. Надійшли різдвяні святки з розкішною святою вечерею, з величними згуками пишних органів по осяйних костюлах. Стали до князівни збиратись однолітки-панянки, погуляти в забавки різні і погадати про свою долю дівочу. Потай відняні сіла в порожній світлиці між двома дзеркалами і Ядвіга. Спочатку здалося їй моторошно сидіти в хмурій далекій кімнаті серед мертвої тиші, але цікавість передужала страх і прикувала її до кріселка. Князівна сиділа, сиділа, стромивши натомлені очі в затуманене скло. В блискучій слевечорній тафлі маячив ряд попарних свічок, що рівномірно зменшились до цяти, до якоїсь млісної далини. Ось вона сутеніє, темнішає, витягується у якусь темряву вулицю, у якийсь похоронний поїзд, коли це враз у самій глибині з'явився чорний, мохнатий, страховижний змій з роззявленою пащею, з огнистими очима і з залізним кільчастим хвостом. Він у своїх лапах тримав у коханого нею яська і лагодився його жерти. Але за тим змієм плазувало кілька ще більших страшил. І вони зашипіли, задзвеніли залізом. Князівна затримтіла жаху, крикнула і прокинулася. На замчищі розлягався дзенькіт і галас, по темних покоях миготіли світом лиховісні смолиці, і тіні перебігали сквапливо по стінах. Давно забута зала освітилась раптово. Димно палають смолисті світочі, в схемерних свічницях по стінах. І їх світло крива лягає червонястими плямами на кам'яний плитковий поміст, на рами темних патреків на незграбні дубові ослони, килимами та хутрами вкриті, і на довжелезний стіл, що простягся від одного краю зали до другого. А верховини високих дверей і довгих скотистих угорі вікон гинуть у пітьми високості. Чорний дим від смолиці зіймається вгору, і немов крива велетенського кажана безчелесно стелиться під склепінням. Прізно мерзлі осріблені паморозю вікна зазирають у залу з неба бліді зорі. Високі двері раз у раз розчиняються з недобрим репінням і впускають з хвилями холодної пари якихось закутаних у залізо людей, навантажених тяжелезними паками. В кінці зали скупились під стінами бліді тремтячі челядники напівмертві страху. На чолі їх стоїть пан Запольський з панною Казимирою. Приїхав. «Приїхав! Що то буде? О, Єзус Марія!» Злітали з їх побілілих уст нечутні слова. Всіх очі немов молотом прикуті до покуття, де на чолі за столом, на високому кріселку, з горорізною спинкою сидить старий похмурий вояка монаршої постави із звірючого погляду. На ногах йому важкі чоботи з розчахом у горі і довгими острогами на закаблуках. На грудях поверх пишного кунтуша панцир кільчастий. Голову йому криє зложистий шолом, а на руках залізні рукавиці. При боці у його виставляється державном широкий дорогий меч. Рука вояки того лежить тягарем на столі. Обличчя його похмурий страшне, сиві вуса звисають пасмами низько. Над зімкнутими владною гордо устами червоніє широкий рубець і перетинає цілу щоку. Сріблисті навислі брови насунулись хмуро, вирізуючи поперек чола з моршку глибоку, а очі, від яких вполотніли жінки і діти, тепер встромлені в остров підлогу. Мимохідь думки вояки залетіли в химерне панство колишнього, звідкиля знайомі та кревні тіні простягли його свої руки, і похмура зала йому в очах. Сонячне проміння пронизує широкими стовпами високі вікна, осяює яскравими плямами і рами темних патретів, і кахлі штучної печі, і пишне панство за столом. Серед його сидить огрядний можновладець, повний живої сили, з палким поглядом, а до його приголубилась повабної, вроди молода пані, ласкава, привітна, весняний сонячний промінь, а в очах у неї грає радість. А коли вони зупиняються на поставнім князі, то займаються таким щастям, що вельможець не здолає перебути мовчки оте райування і припадає мерщій до її білої, мов виточеної руки. І все пишне панство не зводить з неї очей, а вона тільки й вбачає, що його одного, тільки до його лише схиляються її великі темні агатові очі. А коли вона сідала на високому стільці край вікна з лютнею в руках і тихо перебираючи золоті струни, починала співати своїх далеких любих пісень, то голосок її срібний так мелодійно лунав під хмурим склепінням, що задума геть відлітала з душі у ясного пана. О, тоді його огортало таке широке щастя, що він відкидав далеко від себе свою тяжку зброю, опускався на ведмежу шкуру і припадав до ніг своєї дорогої лукреції. А місяць кидав химерні мережки на штучній підлозі і вигравав у самоцвітах на княгиненій голівці. А згуки лютні розлягались так журно, так мило. О, тоді в його серці прокидалось таке пекуче щастя, що аж від радісні сльози проступали йому на гордих очах. І він, ховаючи на колінах у жінки свій зрушений вид, поривчасто стискав її стан гнучкий та тоненький. А коли вона, бліда та слаба, держала потім у себе на колінах дрібненьке немовлятко, загорнуте у та плетиво, з яким сердечним захватом зупинявся він край щасливої неньки, придержуючи шаблю від брязкоту, щоб не злякати нею маленького створіннячка? Яке добре, тепле почуття прокидалося в нього в загратованих грудях, коли він позирав на сі дві рідні істоти, а вона, мати, здіймала до нього свої закохані, радісні очі, Пильнуючи відшукати у малесенькім видочку схожі риси, риси ведичного лицаря. Так от і минали дні, роки, і можновладний князь забував крайніх подружжя свого і буйні наїзди, і вояцькі потіхи, і свої незлічими червінці, і крилась тоді ржею в піхвах, випробувана на боїщах шабля. А потім, потім усі ж залі, скрізь по стінах жалібне чорне сукно. Високі сходи до Амбони, обитої таким же Оксамитом,